Tizenötödik fejezet Jill betegesen írtózott a kotkázattól, s hogy most mégsem térhetett ki előle, igyekezett a minimálisra csökkenteni. Nagyon régen repült VOSP géppel, és akkor sem sokat. Normális körülmények között tudományos munkatárs ritkán került abba a helyzetbe, hogy vospot vezessen. Kint minden előfordulhat,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 A vosp kilőt nyílként emelkedett, a galatája pillanatok alatt cikrázó pontá zsugorodott a látóhatárig terpeszkedő erdőség zöldjében. Azután vékony, alulról láthatatlan pára rétegen törtek át, ami a körvonalakat bizonytalanná ágyította. A felettük ragyogó mékék ég betöltötte a valóságot. A motorok üvöltése duruzsolássá szelidült.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 Kezdte, azután a folytatása torkára fagyott. A felhőkből suhogás támadt. Ahogy az északi szél át hótól vemes testét a szorosok szálfái között, mikor a hideg farkasfoga csontig maraz ember húsába. És érezték, hogy nincs vége. Az igazi, kimondhatatlan borzalom csak ezután kezdődik. Néha vetette magát elsőnek a csónak fenekére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 újra bekapcsolta a VOSP motorjait.